Ебі Баксман книжкове життя Ніни Гіл, розділ 10 у якому Ніна допомагає. Лілі жила доволі близько до Ларчмонду. Але вони поїхали, бо це був Лос-Анджелес. Окрім того, у Лілі були продукти, канцтовари, великий пакунок собачої їжі, і це годилося занести у дім. Тому Ніна на присутність була дуже доречна. О, у вас є собака? захоплено вигукнула Ніна. Їй дуже кортіло мати собаку Але Кітфіл, навряд чи схвалив би це Вона не могла не присісти, щоб привітати старого лабрадора Це Френк, сказала Лілі Він безсоромно продається, коли це стосується їжі Одна порція ласощів і він твій Френк поглянув Ніні в очі, намагаючись переконати її втекти з ним до м'ясної крамнички Вона усміхнулася йому і доти чухала його за вухо. Доки він не став бурчат. Може, кави? запитала Лілі, розкладаючи продукти, анабель десь зникла, напевно, подалася до своєї кімнати. Замість неї з'явилася нова дівчинка, молодша за Анабель. Ні, дякую, відповіла Ніна, запізно для мене. Запізно тому, що ти помираєш, чи запізно з якоїсь іншої причини? зацікавлено запитала дівчинка. Це Клер, повідомила Лілі, намагайся ігнорувати її. Так, сказала Клер, усміхаючись, як ангел, можеш спробувати. Я маю на увазі, що запізно для кофеїну він не дасть мені заснути. Справді, мама постійно п'є каву, але вона набагато старша за тебе. Тому, можливо, вона дуже втомлюється. Людські тіла знушуються, розумієш? Вона нагадала Ніні Рамону Квімбі своєю стрижкою і великими карами очима, особливо звичкою говорити те, що думає. Лілі зітхнула. Здається, вони в групі саме проходять якийсь розклад речовин чи щось таке. Вона тільки те й робить, що говорить про сме. «А ти знаєш, – сказала Клер, ігноруючи слова матері, – що на твоїх віях живуть крихітні комахи та просто цієї миті п'ють з них сік». Нінини -ні -ні брови злетіли догору. Ця дитина вибрала не ту мішень. Так, але не тільки на віях, а й на обличчі дорослої людини живе тисяча мікроскопічних ліщів, сказала вона. І потім, подумавши, запитала Клер. А чи знала ти це, що вся планета вкрита мікроскопічним шаром гівенця? Так, відповіла Клер. А ти знала, що гладкі листи можуть вирости до 10 метрів довжину? Так, а ти знала, що протягом дня в людини виділяється літр шмарклів? «У звичайний день», – задоволено погодилася Клер. «А ти знаєш, що глазуроване поверхення для желених цукерок виготовляють з фекалій комах?» Вона зупинилася. «Ну, раніше виготовляли, я не знаю, як тепер». Ніна кивнула, але Лілі забракло терпіння. «Годі», – сказала вона. «І взагалі, Клер, ти поводишся непристойно». «Неправда», – заперечила Клер. «Я навчаюся». Вона підійшла ближче до Ніни і нарешті поцікавилась. «А ти хто?» «Я, Ніна, працюю в книгарні в якій твоя сестра відвідує книжковий клуб. Клер подумала щодо цього. «Ти проводиш книжковий клуб для ще менших дітей? Скільки тобі років?» «Шість». «Ні, ще не проводимо. Коли станеш старшою, то зможеш приєднатися до нас». Клер примружилася на Ніну, як раніше робила її сестра. «Якщо ми вміємо читати...» то повинні мати змогу прийти. Тобі може бути нудно. Клер повела плечами і мовила. Я ризикнула. Лілі завершила розставляти продукти. Час братися до рукоділля, сказала вона і повела Ніну до вітальні. Клер пішла за ними. Лілі озиралася через плече. У гаражі є майстерня, але я все роблю робити тут, щоб мати змогу дивитися телевізор. Це ж нічого. Ніна кивнула і Лілі дістала кошик з купою пакетиків, у яких було насіння. Кожен пакетик був не схожий на інших, вони були розмальовані квітами, а імена викладені листочками, пелюстками, гілочками. Вони були прекрасні. Де ви їх взяли? Вони класні. Ніна крутила один пакетик в руках. Лілі усміхнулась. Я сама їх виготовила, я ілюстратор. Ці гості підтвердили свою присутність, тому тепер мені треба прикріпити сюди стрічку. Показала вона і додала ще одну наліпку ззаду, щоб пакетики випадково не розкрилися. Насіння дуже-дуже маленькі. Як насіння маку? Саме так. Каліфорнійський мак. Це ж треба. Недорого усміхнулася Лілі. Але оригінальна. А можна я теж допомагатиму? Запитала Клер. Ти повинна недовзі лягати спати. Але це весело, ніж спання. Лілі на мить замислилася, а тоді усміхнулася. Тоді можеш клеїти наліпки. Вони сіли в кружка і стали працювати. То хто виходить заміж? Спитала Ніна. Моя тітка, відповіла Клер, не встигла Лілі рота розтулити. Вона одружиться з чоловіком, якого зустріли на вулиці. Ніна поглянула на Лілі та покрутила головою. Моя сестра Рейчел зустрілася зі своїм нареченим у торговельному центрі, але Клер чомусь любить вигадувати щось своє. Можливо, ти майбутня письменниця, сказала Ніна маленькій дівчинці. Вони заробляють собі на життя, вигадуючи різні історії. Справді, і це ніхто не називає брехнею? Ніна похитала головою. Це називається вигадкою. Агам, мовила Клер і на мить замислилась. Ну, коротко кажучи, вона виходить заміж за Річарда, він дуже симпатичний і високий. Ти маєш на увазі, що він. Такий високий і ще симпатичний, тобто він справді дуже високий, що він симпатичний, а також високий. Клер поглянула на неї за насуплено, і Ніна сказала, не зважай. Цей чоловік дуже високий, повільно відповіла Клер. А ще симпатичний, у Річарда є собака, і він завжди смішить мою тітку майже так само, як і моя мама. Ніна подивилася на Лілі, яка працювала над новим пакетиком з несінням. Вона розмальовувала його акварельним фломастером. Ви близькі зі своєю сестрою? Дуже близькі. Лілі... Була зосереджена на своїй роботі, але пов... повела далі. Вона – мій найкращий друг. Саме тому я не хочу зіпсувати її весілля, забувши про когось. А Рейчел усе запрошує, запрошує далі більше людей. Так, це усе ускладнює. Лілі зітхнула і помахала пакетиком, щоб фарба на ньому висохла. Вона дуже товариська. Ладно запросити всіх людей і однаково, що вони її не знайомі. Рейчел геть не звертає на це увагу. Мені здається, якби це залежало від неї, сестра б взагалі не влаштовувала застілля. Коли вона виходила заміж уперше, в неї було розкішне весілля. Сказавши це, Лілі відвернулася і вдала, ніби плює на підлогу, що змусило ній підстрибнути. Перепрошую, сімейна традиція, перший чоловік був дахою, Коротко кажучи, вони влаштували пишне весілля, але шлюб був суцільним кошмаром усі п'ять тижнів, які він протривав. Тепер у неї упередження про весілля, тому сестра доручила його організувати мені. А у вас було пишне весілля? Запалена вличка мовчанка, а тоді Лілі кивнула. Доволі пишне. Мій тато помер, Отрутилася Клер. Ох, зіткнула Ніна. Даруйте, я не знала. Нічого, сказала дівчинка. Я думаю... «Що це – вже нічого не значить». «Це завжди буде багато чого значити, моя Люба, але це було давно». Лілі не відводила погляду від малюнка, але Ніна відчула сум її голосі. «Сем з мого класу також не має тата», – додала Клер. Лілі повела бровою. «У Сема є дві мами. У Бетані нема тата». «Це зовсім не так. Її батьки просто не живуть разом. Але тато в неї є. І це різне. Розлучній не те саме, що смерть, моя Люба». «Чому ні? Вони все одно не разом». Ніна усвідомила, що Клер, мабуть, була ще зовсім маленькою, коли її батько помер, і вона його геть не пам'ятає. Ніна сподівалася, що для Лілі ця розмова не надто важка. Вона ще більше сфокусувалася на стрічках. Не зовсім, навіть якщо батьки не дуже хороші, вони все одно поряд. А щойно людина помирає, то на цьому все завершується, її більше немає. Клер якусь мить думала щодо цього, а тоді сказала. У мами нині новий залицяльник Едвард, навіть вищий від Річарда і симпатичний. Він приніс мені маленький будиночок для саду. Хочеш подивитися? Звісно. Щойно все завершу. Ніна усміхнулася, клер і тоді додала. «Для тебе, певно, важливий зріст». Ніні хотілося змінити теми. Клер здивовано подивилася на неї. «Звісно, я от на зріст метр і дев'ять сантиметрів». Після цього дівчинка раптом підвелася і попрямувала до дверей, сказавши. «А тепер я піду писати книжку. Бувай, Ніно, побачимось на весіллі. Пес Френк шумно зістрибнув з дивана, де він затишно влаштувався і досі спав. І потрухукав за Клер. Напевно, він підкине її кілька ідей. За годину вони з усім упоралися. Лілі прислухалася до порадніни та зробила ще півдесятка пакетиків з написом «Бажаний гість», у разі, якщо її сестра запросить ще когось останньої миті. Але ще в кошику залишилося 20 нерозписаних пакетів. Весілля відбувається за тиждень у суботу, тому в сестри ще є час запросити більше людей, тому їй не можна довіряти. Лілі відкинулась на спинку, дивана з келихом вина в руках. Ніна також тримала келих, і вони почувалися задоволеними собою. Готові пакетики з насінням у веселках із стрічок та квітів були чудові. Хіба тобі не треба знати, напевно, скільки гостей буде на весіллі? Про всяк випадок ми наперед розрахували на більшу кількість. Що ти повинна зробити для весілля ще? Будуть якісь прикраси для стола, квіти, приміром? Лілі похитала голову. Ні, це весілля буде на природі, такий собі пікнік. Ні-на-ні, ні, брови злетіли до гори. А якщо дощитиме, Лілі звела руками. Напевно, тоді ми зможемо зайти до консерваторії, де відбувається шлюбна церемонія. А зрештою це травень. І це Лос-Анджелес. Інтернет повідомляє, що ймовірність дощу – 1%. Рейчел такий прогноз улаштовує. Вона хоче, щоб люди на весіллі могли розважатися. І як це все буде? Ніні подобалось обговорити весілля, попри те, що ходити на них вона геть не любила. Лілі потягнулася. Ми орендували купу всіляхких килимів з крамниці кінореквізитів. реквізитів. Ростелимо їх на траві, додамо до них кілька сотень подушок, звідси саме. Вона подивилася на Ніну і запитала. Тебе справді цікавить усе це? Ніна кивнула. Мені подобається планувати все заздалегідь, розкладати по поличкам, ретельно готуватися. Лілі поглянула на свою, молодшу співрозмовницю і тепло усміхнулася. Розумієш, не завжди можна до всього як слід підготуватися. На жаль, життя затягує в хаос. Я вважала, що прекрасно спланую своє життя, а потім мій чоловік потрапив в аварію і помер. І тоді все геть змінилося. Мати план – це чудово. Це вдала ідея, але ти маєш бути готовою до всього відмовитися, усе змінити, коли в цьому виникне потреба. І ти змінила? Від усього відмовилась? Лілі спорожнила свікелих. Я не впевнена, що відмовилася. Правильне слово, але я залишила все позаду. Принаймні, тут його версії. Хочеш ще вина? Вона підвелася і поприймала до кухні. Коли Лілі повернулася, було помітно, що вона вирішила змінити тему розмови. То чому Аннабель вважає, що ти не мієш фліртувати? Вона простягнула Ніні повний келих вина і сіла на підлогу. Ніна зашарілася. Вона та інша дівчатка бачили, як до крамниці завітав мій приятель, і вони вирішили, що ми фліртуємо. А ви флі... не фліртували? Невдало фліртували, зіткнула Ніна. І це хтось, хто тобі подобається? Я його не знаю, Ніна замовкла. Але так, він симпатичний. Я не впевнена. Чи розумний, нібито багато знає про спорт, але зовсім не розуміється на книжках Лілі зморщилась А це важливо? Хіба книжки єдиний? Показаний к розуму Ніна прикусила губу, а потім відповіла: Гадаю для мене так Я розумію, що це трохи упереджено, я люблю книжки, вони є частиною моєї роботи, моїм головним інтересом Я не дуже спортивна людина Лілі скептично подивилась на неї Тобто причина в тому, що він... Не любить книжок, а ти не любиш спорт. Можливо, є щось те, що вас обох було б цікаво фільми, тварини, ентомологія. Ніна зітхнула і опустилась на підлогу. Устромивши погляд у стелю, вона помітила на ній рожеву пляму. Це пластилін Лілі навіть не поглянула. Напевно, тобі доведеться сходити з ним на побачення, щоб дізнатися, чи є у вас щось спільне, висловила вона свою думку і потім, витримавши паузу, повела далі: Ви, молодь, не ходите на побачення. Чи ви запускаєте певний алгоритм до комп'ютеру, щоб дізнатися, чи є у вас майбутнє? Ніна усміхнулася. Так, ми змушуємо наші телефони говорити одне з одним, щоб дізнатися, чи наші операційні системи сумісні. Економія часу та... на енергії. І чому, ти кажеш молодь, ти насправді старша за мене на якихось три чи чотири роки? Так, але я мама. А роки маминого життя, то зовсім інші роки, усміхнулася Лілі. Це як роки собачого життя. Один за сім. Хронологічно мені 34 але якщо на мамині роки, то мені 94. Ну, знаєш, на 94 в тебе чудовий вигляд. Дякую. А ти не шукала його в соцмережах? Гадаю, тепер ус усі до цього вдаються. Мабуть, але я не знаю його прізвище. Лілія усміхнулася і зала ноутбук. Отже, що ти про нього знаєш? Я знаю, що він відвідує Вікторини та що він учасник команди, яка перемогла нас поза минулого тижня. Вони дали правильну відповідь на запитання про кінні перегони, господи прости. Ти знала, що у спортивних коней день народження один і той самий день? Так, 1 січня. Байдужо кивнула Лілі. Ніна ляснула долоні. Тож про це знають усі окрім мен. Лілі нічого не відповіла. Ось що ми маємо. Є сайт, на якому можна знайти усі команди Ліги Пабів, що беруть участь у Вікторині у Східному Лос-Анджелесі. Це твоя ліга? Ніна кивнула. Як називається їхня команда? Ти вікторинник Гаррі. Лілі поглянула на неї і скорчила Міну. Справді? І ти вважаєш, що він не любить читати? Ох, сказала Ніна. Це вагомий аргумент. Проте я не впевнена, що як фанат Гаррі Поттера ти автоматично любиш книжки. Правду кажучи, мені здається, що це лише свідчить про те, що він вміє читати. Ти критикуєш книжки про Гаррі Поттера? Ні. В якому разі? Я Рейвен Клоу. Такий книжковий черв'як, як ти, яка несподіванка? Лілі далі гортали якісь сторінки, екрана Ніна не бачила. Ось учасники, вона замовкла і раптом наморщилась. Томас Бірнс. Може, Бернс, як Едвард, чи все таки Бірнс, як Девід Бірн. Останній варіант з і Лілі все ще морщилася. Це дивно. Чому? Лілія не відповідала, а тоді підвела погляд і раптом усміхнулася. Нічого, я відволікаюсь. Вона закрила ноутбук. Тож тепер ти знаєш його ім'я та можеш стежити за ним в інтернеті. Скільки тобі заманеться? Не впевнена, що мені хочеться це робити Ти брешеш Лілі схопила один з пакетів з насінням І взялася над ним працювати Так брешу, сказала Ніна Але я зараз не маю наміру ні з ким зустрічатися Часу на це немає Моє життя зараз тримається вкупі Воно організоване Гадаю, хлопець це вже дуже занадто Підвела вона риску. Тим паче я не знаю, чи зможу вибудувати стосунки, що були б гідні світлин в інстаграмі, як на тих приміром, яскравих знімках з однаковими светрами та публічним свідченням в коханні. Мені тяжко особисто спілкуватися з людьми, а до цього ще треба буде додати активне онлайн життя пари. Лілі подивилася на неї, її рука на мить завмерла. Хіба ти не розумієш, що ввести онлайн життя не обов'язково? Протягом тисячі років ми якось ладнали з тим, щоб бути щасливими та нещасними не Публіці, ти все ще можеш так чинити. Ніна знизила плечима. Звісно, але все одно бути з кимось, хай навіть на одинці, це так. Вона замокла, це так напружує і подумала про щось. Крім того, у мене зараз купа інших справ. Ніна розповіла Лілі про батька, про нову родину, поки та малювала, час від часу вставляючи угу. зрозуміла. Крім того, сказала Ніна, якби навіть у мене й не було стільки нових людей, з якими доводилося ладнати, про що ми спілкуватимось з цим хлопцем, щойно завершимо обговорення Гаррі Поттера. Тим паче він, мабуть, дивиться тільки фільми. Ну ти й снов, немає нічого поганого у фільмах. І гадаю, це лише відмазка, щоб уникати своїх почуттів, відповіла Лілі, роздивляючись пакетик. Вона простягнула його Ніні і поцікавилась: "Тобі подобається?" На пакетику було написано ім'я Ніна у формі "Гілочок посеред бурштинових квіток маку". "Дуже красиво", добре сказала Лілі. "Тому що це для тебе. Ти запрошена на весілля". "Мене не запрошували". "Уже запросили. Клер запросила тебе, і вона не любить, коли її відмовляють. "Це правда?" пролунав голос у там стояла клер, тримаючи кілька аркушів паперу, і ще її редактор Френк. Я дописала свою книжку і тепер можу лягати спати. Потім вона подивилася на ніну додала Ти можеш прийти на весілля, але не можеш сидіти поруч зі мною на церемонії, бо я дівчинка квіткарка, а це означає, що в мене купа обов'язків. Ніна на мить розтулила рота, але одразу зімкнула губи. Дуже дякую, сказала вона. Подякуєш мені потім, сказала Лілі, підводячись. Гадаю, ти чудово проведеш час. Ніна засміялася, теж підводячись і струшуючи одяг. Вона вкрилась тонким шаром собачого хутра, поки лежала на підлозі. Ох, і вечір видався. До речі, додала Лілі, проводжуючи її до дверей. Госіля надають прекрасну можливість когось зустріти. Потім вони з клер, з порога помахали ніні на прощання.